«Умерла, бо мала умерти», – відповіла сама собі моя люба сестричка, порушивши важку тишу, в якій лиш потріскували десятки запалених свічок, затиканих у мозки з пшеницею у моїх головах на лаві під стіною. «Ой, порубали її сердешно, сказала хрещена матка, мацаючи під моїм колись розкішним волоссям грубу дрантву швів. І здалося мені, що заболіло моє пташине серце, коли мій молодший братик із відром води в одній руці і запому другий нечутно переступив поріг. Йому нічим було витерти сльозу, що тихо стікала по зарослій щоці. І поки він дивився на мене, сльоза впала на мої скам'янілі пальці. Тітка підняла з підлоги тюль і мій дорогий братик поставив серпу воду і засунув вітро під лавку з домовиною. Ого, зітхнула хрещена, їй так заморозили, що вже й залізана треба. Так годиться, відповів брат, і раптом широким кроком кинувся до дверей. У дверях стояла моя голубка мама і, не бачачи мене, дивилась на мене. Вона говорила сама до себе, тримаючи сиво, як у маври, голову обома руками. Її голос, іще тихий, майже нечутний, переходив у спів, линучи просто до мого серця. Але я не мала серця. Воно не могло здригнутися навіть від маминого голосу. Лиш полетіло зиве пір'я моїх ластів'яних крил на траву татового подвір'я, коли упали мамині слова на холодний мармур обличчя. Ой-ой-ой, дитина моя солодка, розлука моя велика, розлуко моя вічна, над світим її пали. Землиця чорна забере тебе від мене, землиця тебе буде любити, трава тебе буде голубити, і я не почую більш твого дорогого голосу. І не скажеш ти мені лагідне слово, і не чуєш ти, як я за тобою плачу, і як за тобою баную. Дитина моя золотенька, дитинко моя мальована, ти з-під серця мені випала, ти печаль моє серце опустила, ти зробила попелем мою душу. «Писанко моя великодня, це віде мій ранній». «Мамо, мамо!» – просили два мої брати, тримаючи маму з двох боків за плечі, а сусідка, що була медсестрою, капала на цукор Валеріани. «Бабусю!» – заплакав мій дорослий синочок у мамину руку, і нарешті справді мертва тиша упала на сумну хату. А далі заголосили всі відразу, приказуючи над моїм тілом якісь чудні і коли неказані мені слова, писливі жалесливі, вразливі слізні, перебиті з і і розставання. Годі було розібрати їхні зміст, однак я не мала потреби в тому, бо навіть пташина голівка помотилася і зомліла, чуючи нестерпні завивання. Коли мене виносили з хати на подвір'я, тітка непобітно зняла шнурок із зав'язаних моїх ніг і поклала собі в пазуху. Сестра підвела до труни мого весільного батька Петра і через домовину почорнілий мій тату дав йому молоденьку ягничку за мою душу. Брати роздавали жінкам мою одіж, а старий священник Іларіон що міг бути моїм дідом, повідомив, що упокоїлася Раба Божа Марія. О, хтось таки був милости види тої пташечки, що сиділа на відчиненому двір під віконня. Бо дуже сила зробила пташку вітром і понесла над рікою, де вітер пролився дощем і знову зробився вітром, і полетів між верхів, де ще тримбітали трембіти. А потім вітер сів під густу яличку і схилить свою голову до землі, і погладив своїм диханням землю, обвіваючи трави і мох своєю сльозою. Як добре, що вітер не пускав мене назад, туди, де вже не стало радості і сміху, де лиш горіла, як свічка туга, де плакали мама й моя дитина, що теж колись випала з-під мого серця і навіки вселилася в серце знов, уперше маленьким ротиком узявши мої груди. Як добре, що я цього тепер не бачу і не чую, і не чую нічого, окрім вітряної своєї суті, чи вітряної душі, чи вітряної погоди. Пташечка вернулась тоді, коли перша сумна грудка, кинута маминою рукою, ударилася в мою домовину. Я чула, що відлітаю, не маючи сили затриматись над густим натопом, в якому переступали з ноги на ноги мої приятелі і вороги, мої рідні і чужі мені люди, розяви, каліки і просто охочі. Вони щойно сказали про мене усе, вони відпустили мені гріхи, і я їм теж відпускаю. А сама відлітаю туди, де не вміють говорити так нещиро і неправдиво, де воліють мовчати і думати. Я чула зверху не лише те, що вони говорили. Я знала, що думає кожен з них насправді. І велика печаль, і відвальші навіть тут, перед краєм могили, огортали мої корила, що аж хотілося воскреснути, аби заперечити їм. Що ж, таким був закон земного каната. Ніщо не мало переваги. Отже, брехня і правда, указаних на моєї могилі, в словах була рівною. Але, братове, ми ще матимемо час для дискусії. І по коли зберемося всі там, де ніхто нікому не застить, і з'ясуємо в спокійній атмосфері, хто яким був насправді, кому що завинив і де схибив.